Zerri hotxak, pausumediak ekoiztutako saio bat, egunero Arratxaldeko sortzietatik bederatziak arte antxeta irratian. Arratxalde eta ongi etorria kauzo hotxakera. Arratxaldeko zortziak puntu-buntuan eta berri ere hemen antxeta irratiaren sintonian herri Eta gaur hostiralarekin, ba, hauzo hotxak. Gure betiko kolaboratzaiek falta motako ditugu gaur eta gurtuko ditugu ere Mariano eta Ruth in izan dira etorri baina espero dugu urrengoan hemen egotea gurekin berriro ere. Dena <mulik> den aden, badugu zer kontatzeko ordu batez seongo gera zuekin bederatziak arte.. <mulik> eta gai berezia ekarri dugu gaurkoan, beste batzuetan ez bezala, ez gera auzoza uzo hibiliko, eskualdean geldituko gera, itz egingo dugu ba, proiektu baten e, inguruan, ekimen baten inguruan, e, antxete erratiko entzule e, ba, ezaguna egingo zaiena, puntu beltzen mapa zarituko gera. Lerixen, largen, hile, gazpien, emoa Oh, oh. jefe, plezira, la familia Totu, betit -tot, historia Bini soar <their> duen ditu dit Totu, -tot, <their> betit dit dit dit historia Bini soar duen ditu burutzen ari den ekimena Irungo bilgune feministak burutzen ari duen ekimena da Puntu beltzen mapa Eta esan dut ez eskualdetik mugituko Baina ez da guzti segi Jazeren saioaren bigarren partean Ba... E, Donostian burutuko diren jardunaldi batzuen inguruan itsegingo dugu ere bai, horretarako Iria kolektiboko kide bat izango dugu gurekin. <mau> Hori bai, gaur emakumen gaietaz, edo genero ikuspundua, eta Iria eta auzoak jorratzen dituen saioa izango dugu. Ziflo, alen berse Defimo couto ne Eta gaurko saioa berezia baldin bada, urrengo astekoa are bereziagoa izango da. Herriotsak berezia ptp inguruan, lurralde antolaketa plan bereziaren inguruan behar dugu. Eta akizute zenbat e, iritzi sortzen ari duen e, plan honek, zenbat e, kontrako iritzia batez ere eta irunen e, auzo elkarte eta eragile desberdinak ekimenak ba, burutzen ari dituzte batez ere orain bertan e, alegazioak aurkezten ari dituzte ba, PTP honen kontra <hazio> Eta hemen antxeterratian, herriotxaken, ba, bereziki jorratu dugun gaia eta bereziki jorratuko duguna, zeren hurrengo astean, ba, oneri buruzko saio oso bate ingo dugu, izango ditugu auzo elkarte desberrinak, baita atxetearen kontrako taldeko kideak, eta urrengo ziralean, orduan, sortzietatik bederatziak arte, ba, oiekin eta zuekin, zeren zuen, parte hartzea nahi dugu, ba, saio berezia izango dugu.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 la Berrian, no Berrian! verrían central térmico a autopista industria pilla Eta horigo ya un <risas> un ya mañana aire por tu cristo ya está irunen, ya y runnen yúneimos cuando Getea, hormigoia! Hormigo y pinjamat! Adi, hormigo nahi gaituzte. aren 10rean berezia Zortzietatik etik 9ak arte lurralde antolaketarako planari buruz hitz eingo dugu Lande auzo elkartearekin Olaberriako auzo elkartearekin Txingudiko ht kontrako taldearekin eta zuekin guztiekin zuen iritzia eman Horretarako, email bat bidali, antxeta.soziala.gmail.com edo zuen iritzia utzi erriotxak.info Edo zuzenean parte hartu, antxeta erratiko telefonora deituz. 0-Bost-Bost-Bederatzi-Lauzortzi-Irusei-Sei-Bost, ipar aldetik deitzen badusute. Eta hegoaldetik deitu ezkero, 00 iru iru bost Bost bederatzi lau zorzi hiru sei sei bost. Auzootsak berezia Ostirla hamar, zorzietatik bederatziak arte antxeta irratian. Hiru bekoitza Erriotsak. Hiru bebikoitza Erriotsak.info. Hortxe bueno, ba, duzute gure blogaren elbidea eta bertan aurkituko duzute ba, ptparen inguruko horrealde txiki bat, informazio pixka bat ematen duena eta esaten nuen bezala eta kunian eh, repikatu gun bezala, baurrengo aztean ptparen inguruko saio berezia eta benetan zuen parte hartzea nahi dugula, hor duzute ba, zuen komentarioak usteko erriotxak.info, bestela email bat bidali, antxeta.sozial arroba gemail.com, edo bestela ba, telefonoz eh, deitu antxetara, sortzietatik bederatzi tara egingo dugun saio honetan zehar. E, bestalde beste gauzatxo bat komentatu nahi genizuen ere bai, antxeta barkatu lakasita gaztetxetik baouar bat iritsi zaigu esaten digute futbol txapelketa kulturan hititza tollabatu behar dutela San Miguel Auzoan eta San Miguel Auzo Elkartearekin batera. Beraz, apuntatu nahi ezkero, txapelketau abenduaren emezortzian izango dalarun batarekin Apuntatu nahi eskero bide desberdina daude, batetik emailaren bidez lakasita era idatziz edota ta aavvsanmi arroba gmail.com hau emailera e idatziz edo bestela, San Migueleko bastanta berna, bortxe duzutere bai e hor ba, ritxoa, hor bertan apuntatzeko futbol bosteko txapelketa beraz, futbol txapelketa kultur anitza urrengo abenduaren emesortzian San Miguelen e, pinudiko zelaietan Zajerbanon vremen nixta dobro da ze desi dobi ozi otkazutra jeba netxe xiesti, Bolan gesti, bolan gesti Kakoproblek zamozzebe mozeta zer riesi Daltserotxak izdalekak ezuta da odriesi Doke udiaz mori na drugoi atresi Bolan lezi, oztanikei lezi Bada umiek izkosira Eta gaur euskararen eguna da, bendua kiruarekin euskararen eguna Eta antxeta irratiak bat bertsoa antolatzen toalatzen du Bederatzietati aurrera ekate irungo elkartean Beraz, txartel gutxi gelditzen dira, ez dakit ordu hauetan ja baten bat egongo den, baina animatu zaitezte kriston giroa egongo dela, e, ba, bertxo afari honetan. Beraz, herri hotxak entzun, zuzenean korrika jarraia nafaltzera eta bertxo politiak entzutera euskararen ba, egun honetan. eta buena inbeste oar e, eta gero hasiko gera ja gaurko saioarekin eta lehena aipatzen nuen bezala e, irungo bilgune feministak burutzen ari duen ekimenaren berri izango dugu puntu beltzen maparen inguruan hitzein behar dugulako patimo, orain dela ja ba, pare bat urte daramatela irungo bilgune feministako kideak e, lanian e, gaionekin eta atzo e, bilgune feministako kidea dena Inararekin egondu duginen izketan Azaltzen digu elkarrizketa batian Bazertan ekimen honek Eta zenolako pausuak eman dituzten Eta zeintzuka horreik usten dituzten ere bai ubiek iztozira, Beraz ubiek honekin usten zaituztegu Antxeta irratien zuten ari zarete Herriotxak, hauzo, otxak yeah, yeah. Bada ubiek iztozira Bada ubiek iztozira Bada ubiek iztozira Jepitira un gonçaniku pola maske tia rete tia Let's go tia Let's go tia Let's go tia Let's go tia Bueno, baina iraekin gaude, Irungo Bilgune feministako kide arratsaldean ira. Aupa arratsalean. Eta gaurkoan ba, puntu beltzen maparen inguruan hitzein bar dugu eta asteko naizta gure entzule finak jakingo duten zertaz ari garen zeren askotan hitzein duzue antxeta irratian oneriburuz ba asalduko duguzu mesede ez dakiterentzat zer den ekimen hau Beno ba hasiera e, bueno, kokatzea ez eh? zeren e, azken urteetan irungo herrian Erasosek exista desente eman dira, bueno, eh, asko kaleratu direnak eta beste asko eh, esan ez direnak eta gure erantzuna kalera ateratzearrena zen, eta pixkat eh, erantzunik gabe ez geratze arren, horrelako erasoak. Baina ikusten genuen Errepkakorra eta ba, akaso ez oso eraginkorrak zirela. Orduan horreri buuelta pare bat ematen eta jakin da Euskal Herriko beste herri batzuetan horrelako proiektuak eman zirela. Ba, E, iria eraldatzera eta emakumeak se sentitzen dugun e, plazaratzeko ideia izan genuen, ez? Bixkabat, e, akziora pasatzeko helburuarekin. Zeren askenean gertatzen dena da, daudela hirian puntu batzuk, ba nun berezik ematen diren horrelako erasoak, ez Hori da. Baina, kontua, e, asteko az, iriak gizonek eta gizonentzako diseinatuko espazioak dira, eta... Ez kontutan hartzen emakumearen e, egunorekotasuna eta e, izan aldituen e, sentsazioak, Ez dire kontutan hartu, e, eraikitzerakoan, eraik, gaur egun e, ez, da, ez da genero perspektiba lantzen urbanismo kontuetan. Eta emakumeak e, gure atxikitako rolengatik iria beste modu batean bizi dugu. Orduan, bai, badire espazio batzuk non... Ba, segurtasun falta edo mobilidadea eh irrisgarritasuna eta horrelakoak ba, e, bereziki pairatzen ditugu eta orduan nola nola ehdu zute, bueno, darama zute ja pare bat urte ekimen honekin eta nola burutzen ari duzute. Bueno, así batean eh ematen <coughs>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 E, Luzera lumzera begirako proiektua zela bagenekien eta bainon aldatu guztisere hasi ginen auzo auzo planteatzen eta e, auzoetako emakumei hitza emateko helburuarekin. Orduan e, guain urte bat edo e, landetxan hasi ginen, landetzako emakume talde Zabaletan itz batekin eta beudek e, e, auzoa nola bizitzen zuten et, e, jaso genuen, eta ba, txosten bat egin, egin genuen. Horretarako, lanteatzen genuen, bueno, garrantzia guretzat hau ez da sojik e, iritzia jasotzea, ulertzen dugu prozesu honetan ere emakumeak e, jabekuntza prozesu batean barneratzen direla, beraien itzan kontutan hartzen den momentutikan. Bueno, prozesu guzti honetan, honek balio izan dizue,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 E, irutai erren bitartez, ba, pixka bat lehenik eta behin ba, pixka ezagutzarenaz, en den proiektuaren helburua eta guzti hori plazaratzeko, eta bigarrenik e, emakumeekin e, beraien hausotatik auso, e, bueltat ematearena, jasotzeko baya, lekuan bertan eta argazki batzuk egiteko, gero txostenean biltzeko. Eta, Guzti horretan babai, ba bai, harremanak eta batez ere nik uste dut e, bilgunerentzako oso berazgarria izan dena da emakume horiek esagutu eta benetan sentitzen dutena jaso. Gainera orain e, beste pausu bat ematen ari duzute, seren e, arkitekto kolektibo batekin harremanetan zaudete, hierana e, aipatzen zenun, ba ez direla bakarri puntu beltzak, e, beste hiri osoa, ez genero ikuspundua ez du bermatzen. Zertan datza guztio hau? Mm -hmm. Béno, kontua da, bia hau zo hauek e egin eta gero, ikusten genuela ba, e, prozesu honek e, magnitude ondia hartzen ari zuela, Osa, oso e, elburu potentekin eta batez ere e, momentu honetan e, udaletxetik plazeratu duten e, plan, general, plan generala dela eta e, garrantzitsua zen gure ustez e, instituzioa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 orain arte jaso ditugun e, iritziak kontutan hartzeko eta bai emendikan aurrera egingo diren obretan genero perspektiba e, kontutan hartzeko, ez? Be, akatz berdinak berriz ere ez egiteko, ez? Zerren gukulertzen dugu e, leku bat iluna baldin bada farola bat jartzea ondo dagoela, baino on, ezin da horretan soi geratu, ez? Azkenean be, gure iria gure izatea nahi dugu, ez? Eta kontutan hartzea e, etengabean.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 Azkenean planteatzen ari duzuna da auzola nean puntu oiek konpontzea, gaina baduzut esperientzia horrelako ekimenetan ere. Bai, bai izan, izan ditugu bi esperientzia nahiko haberasgarri, bueno, oso politak, eh, anakako elkartarekin eta etxegorrirekin batein genun proiektu batean. Eh, emakumeak eh, identifikatu zuten puntu eltz batean eh, grafitileak eta batein genuen eta baita ere eh, urdanibia E, plazan egin zen e, Moskuko jaien kontestuan edo e, beste mural bat, pixka bat, e, plazaratuz e, horrelako, ekin, plaz, horrelako bueno, aldarria. Bueno, bukatzeko, badago hor eh, kontu bat, ni badakit ezta eh, bai da dagoena bilgune feministan, dela puntu beltzen eh, ba, denominazio hori ez? Eh?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 E, irungo bilguna feminista edo emak, Irungo Emakumea esan da, e, horrela identifikatu dutelako beldurra sentitzea. Ez? Eta vuelta <tusurra> de gente mateen eh aurreko martxoak 8 hasi e, ginen ba pizka bat colorestatzeko idei horrekin eta egin eh eh genun horrelako Ibilbide bat non e, identifikatu ta zeuden puntu bel batzuk ba, kolorettu genituen, e, kultur ekintza desberdinak egin ziren, ba, pixka batez, aldarrikapen horrekin eta bai ba hortan hortan gababiltzez. Ba, ez duguna nahi da beldurra eragin are gutxiago edo eta emakumeak berez e, segurtasun falta hori somatzen duten lekuak segurtasun faltat diren lekun bezala markatu. Eta bai, bai leheloarekin eta holan ere, bai... Bueltaka, bueltaka, bueltaka gabiltzea... Zerena, iluntasunetik argitasunera bideo horretan e, kokatzen dugu proiektua, ez? Ez e, markatzarena eta hortikan ezin pasa. Ego ordu honetatik aurrera ezin pasa hori ez da gure helburua. kontrako izango zen, ez? E, puntu beltze komilean artean oietatik, emakumeak dira,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 Guretzat ez dire bat ere eraginkorrak, horrela bermatua geratu da beste hiri batzu hiri haundietan non eh kamera segurtasun kamera jarri tuzen, edo kontrol gehiago eta eh berdinak gertatzen dira, lapurketa berdinak gertatzen dira, Oz, azkenean e, autodefentsari hots egiten diogu ebaita ere, e, emakumeak e, leku guztietatik pasatzeko eskubidea eta gaitasuna badaukagula, ez dugula zergatikan lagunduta jun bear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 eta jendarteari, ez? Azkenean ere hotse gitearena, ba, hemen as, a, jende asko datorrela, jende horietatik baten bat zerbait egin al duela, baina hemenngo jendeari ere erreparatu hartzaio, hemenngo jendartea <laughs> bere buruari kritika zorrotza egin beharko liokez, eren e, eraso asko, asko, e, kalean ematen dira, etxean barruan ematen dira. Eta ba horrekin nastea ez dagola ondo. Eta Holanda Bona, bueno, inara pa mi esker Zuei Irube Bikoitza Herriotxak.info Irube Bikoitza Herriotxak.info Iru Hauze izan da, inaraekin izan dako elkarrizketa Bertan kontatu digu, puntu beltzen kontu guzti hau Puntu beltzena edo ez, ez zeren azkenian komentatzen genuen bezala Ez dago oso argia beltzak bezala definitu bar diren, baina kontatu digu bizkat bere aien proiektua zertan datzan eta honekin lotuta aipatu beharra dugu eta eramango gaitu saioaren bigarren partera etxegorri kantolatzen dituen jardunaldiak ibaetan Euskal Herriko Unibertsitatean. Echegorri, arkitektura ikasleen elkartea da, eta hurrengo abenduak amabost eta amasei ean, ba, genero ikuspundua, parte hartzea eta erigintza, jorratuko dituen jardunaldiak prestatu dituzte. Bertan, e, Iria kolektiboa eta baitan txeta irratia kolaboratzaile bezala dira eta e, aipatuko dugu pixka bat zein izango den egitaraua eta eta ondoren honen ondoren ba, Iria kolektiboko hoian e, izango dugu telefonoaren bestaldera baitzegiteko pixka bat genero ikuspundua e, arkitekturan irigintzan zertan datzan. Orduan, e, egitarau oneri dagokionez, sabenduak amabostean izango dalen eguna Amaiketan sarrera egongo da etxegorrik gorrik eindako sarrera eta segituan espazioaren kudeaketa eta irigintza feminismoetatik hitzaldia egonenda Maider Silbeti plazandreokeko kidea emango duena 12 e, ertetan genero ikuspegia eta parte hartzea irigintzan Oihan Erruiz ba oraintxe bertan elkarrisketatuko duguna eta Coldotelleria iria kolektiboko kideak Eta gero arratsaldean iruterdiak aldera, bakkafe tertulia ongo da, eta lautan, irigintza eta memoria historikoaren berreskurapena, zaida Fernandezek emango duen itzaldia. Bosterditan, berriro kafe tertulia eta seietan nosotras filmearen proieksioa. hau Lehenengo egunari dagokio eta bigarrenean, abenduak amaseian, ba, amaikaetan puntu beltzen mapen inguruko esperientzien mai ingurua egongo da, bertan bilgune feminista, iria kolektibua eta plazandreok eragileak edo elkarteak parte hartuko dute. Honek goizat hartuko du eta berrirore arratsaldean arratxaldean iruter kafe tertulia gungo da eta lauetan ibaetan zer parte hartzea eta genero ikuspeia sustatzeko tailerra etxegorri kantolatuko duena. Berriro ere zeiter ditan kafe tertulia txoa eta zazpietan mujeres de Milkaraz Antzerkia Olala Taldearen Eskutik. Bera zabenduak amabost eta amaseian, etxegorrik antolatzen dituen jardun genero ikuspundua irigintzan e, titulo pean eta e, ibaetako arkitektura eskolan izango diren jardun sortziterdiak pasatxo dira antxeta erratiaren sintonian zaudete erri hotxak entzuten egunero bezala sortzietatik bederatziak arte gaurkoan nauzo hotxak Eta bestia bukatzen den bitartean, ba, Oian Ruiz deituko diogu, bera hiria kolektiboko kidea da, eta itsegingo digu pixka bat e, ba, jardun aldi hauen inguruan, baina batez ere genero ikuspundua eta arkitektura eta ere egintza ba, nola jorratzen diren, bera ikaspaldi daude lanean e, gaiontan, eta itsegingo digu bai e, ba, guzti honetaz. Bueno, ba, telefonaren bestaldera e, oian edugu, hiria kolektiboko kidea, arratxaldeon oian edu. Eta bueno, e, ba, gaurkoan, e, ba, genero generoikuspundua eta arkitektura eta erigintza jorratzen ari aditugu saioan, izan dugu elkarrezketa txiki bat, ainararekin, e, irungo begune feministako kidearekin, eta kontatu digu, ba, puntu beltzen e, maparen historia guzti hau. Eta zurekin hitz egin nahi genuen, ba pizkat eh orokorrago oro, oro esan dezakegu, e, arkitektura, irigintza, eh, generoa, lehendabiz igual e, asalduko diguzu zuen taldea, iria kolektiboa noiz eta nola sortzen da? Eh, bai, ba iba, bueno, iria kolektiboa sortu ginen duela 8 daturte, eh, Basaurin egintzen iribekatuaren maparen proiektu baten barruan juntatu guneelako, ba, karreratik ezagutzen ginen, ba, alau arkitekta, arkitekto. <laughs> Ia irunezka eta mutil bat, ez? Eh? Eta bueno, horren inguruan ditu ziguten egiteko sosialtizazio fase bat, ba ikilidekatuaren mapa eginean zeolako herrian, eta nahizutelako negasteari zabaldu ba, apur bat hausnarketa, eta, bueno, ba, prestektiba kritikoa. Eta horren juntatu ginen gu, eh, amaian eh, koldo tanik, eta ordu jabetu duan gu ere osa bazela, bide bat e, bagu sentitzen edo edo apur bat e, ikusten genuen arkitekturan edo hirigintzen gure lan egiteko oza, beste bide batzuk ba, lantzeko beharra edo hortik ba, abiatzeko aukera ikusi genuen eta go bueno, ba ordun juntatu duna nazinan hitza zer zegabezi ikusten genituun arkitekturan eta egriggintzen ba, fakuldadetik ematen Ego jasotageneukan baitziketatik edo, zen genu nahi genuen egin, nola jorratu, bat, txar, nola bizitzen genuen jendearekin konpartitzea, jende normalarekin ba, arkitekturaren inguruko dut egintzaren inguruko bateak, ba, guzti hori hori unaz izan, eh? ez? Ez ziren, eh, aipatu zupizkat, eh, karreran, baina baitare eh, arkitekturaren praktikan eh, ne, zerbait nahiko berria dela esan dezakegu, ez? Genero ikuspundua kontuan hartzea. Eh, bai, bai. Ba, nik uste berria dela, baina guretzako, oza, dira ez, gu juntatu guinean ean, bai, kientozen, ba, igual, e, zera lekudez berdinetan, baina bai, e, militantzia ez berdinetatik, ez? Eta arduan, jabetu guinean, ba, batzegoela bide bat lotzeko. Gure, pues ez da, ez dakit borroka sozialak, borroka feministak, ekologikoak, edo, bueno, beste batzu E, lotzeko, bebai, arkitektura egintzaren praktikarekin, ez? Oza, etxala, oza, ba zeukala, zan, nola bait, gure profesioak, bebai, zanik, giterik, ba zeukala zerrezanik, edo zer egiterik, ba, hainbat gauza aldatzeko, ez? Da, sobretodo, gu bebai, kritika, edo kriti, bersektiba kritiko batetik begiratzeko edo, bai, edo, bai, edo, lantzeko, ba, arkitektura eta airegintza. Bueno, aurreko elkarrizketan, eh, bilgune femini, feministako kideak esaten eh, zigun, e iriak diseinatutakoak izan direla gizonengatik eta gizonentzako nola ikusten zuzuk e guztia uai bai, ez mai hori bakarrik osea esa bakarrik izan daki ideala iriak pentsatzen eta eta diseinatzen eta gizonentzako dela e, nikuz dut okerrena dela azkenean e, bueno okerrena edo nikuz dut ulertu ber dena da iriak e, interes osea e, iriak Plan, planeatzeko edo pentsatzeko edo edo egiteko orduan eh e, interes batzuk horren atzean, eh? eta bai simbolikoak, bai ekonomikoak, bai egizarte antolatutako moduetan, eh? Osea da azkenean hiri antolatzeko eredua edo da izpili bat, eh? Gizarte baten izpili bat. Eta orduan izpili hortan dago machismoa, dago patriarkatua, dago kapitalismoa, dago naturarekiko errespetua, osea hor ikusten dugu, eh? Hirien Iriak nola eratzen diren e, moduetan eta, eta erritmoetan eta ikusten dugu gure bizartearen eta batez ere poterean dagoen e, arduradunen, ze gizartearen e, iztigua edo irudia mm. daukaten. Horten eh? alde horretatik ez da bakarrik hori baiziketan gure ustez behintzat, e, depende iriak egiteko moduetan, horre beha irreflajatzen da, ze berdintasuneko berdentatzuneko gizartean zini estenden edo ez, e? Eh? no la barneatzen ditugu unbeste kolektiboak edo beste sentsibilidadesak beharrak edo nola es, incluso gain arte ez die la barneatu irizintzaren diskursoetan, legeetan, eh, jo que sé, arauetan ez die barneatu eh bazarte complejo, plurala ta democráticoa san, que me saqué, horren beharrak eta hori guztia artikulatzeko sortuard diren lege berriak, forma berriak, la nepite como uberriak. Eta nola bazkenean ba, esaten duzunez e, iria gizartaren ispilua dela? Nola mm -hmm. irigintzatik, nola arkitekturatik aldatu daiteke iria eta beraz gizartea? Bueno, nikuzul lehenengo agian e, urbildu garela ez? E, Igual hau oso e, profeziotik esaten dudan gauza bat, ez? Baina nikuzulatik arkitektak ezela urbildu gizartetik daukagun profezia zen, daukagun e, distantzia hurbildu behar dugula, ez? Eta gero eta nikut, eta gero potere enpresetatik eta daukagun distantzia txikia igual ahunditu, ez? Tanikutu jaitebargarrela gure lana, gure lanbidea irigintza egiten dugun momentutik, eh, lanbide soziala dela eta publikoa, ez? Nire ustez ezaguko Gure bete berra da gizarte ba e, ala, e, sakit, e, e, berdintzuago baten aldeko lana egitea eta horretarako ulertu hartu dugu gizartea hurbildu behar gara eh gero zela egin hiriak hirietan berdintasuna bermatzeko ba nikuz e, azkenean idufe gero hurbilketa horretan geroz eta prozesu gehiago egoten baldin badia nun debate hori berdintasuna eta hirigintza ezparru berdinean E, Lantzen diren, ez? Zagorraguna direzu edaletxetan, hirigintza zaia eta berditasun zaia oso kategoria ez berriñeko zaiaak dira, ez? Zagorraguna da edaletxetan dagoen, zaiarik potentena, dirugaina dukana, eta azkenean, e, erabakik potoloenak, eta, ez? Poteretxuena, ez arieteke, eta gizarte daien inguruko zaietan, bat, dirugutxien, eta, bueno, ez? potereo ezatzen da nez potere poter gutxiago da ustez haietan ikuzteko zaiak ekiparatus eta guztion artean benetan xare bat osatuz eta ulertuz azkenan den dena dela garrantzitsu da dela Karlan de egin Mergula hortik e, aterako dela hiri du berri batez orain azmatzea e, la megiteko modu hilek aldatu gabe litzako zaiak Eta horrekin erlazionatua e, zuek planteatzen duzute askotan genero ikuspuntua eta baita parte hartzea, ez? Nola elkartzen dituzute bi gauza hauek baita ere esatenari zenunarekin, ez? Bai. Horrenik oso gutako genero ikuspuntua eh behar havia puntu bat dela, ez? Osea da nerezako sillegijoskoa da gaur egun eh ba, feministak izan dituen ausmarketa askoren ondorioz. Orain ba, ja, o ez, eh bueno, perspectiva berri honetatik, e, e, ikusi hitz egiztiagula, ba petrekadoak zelan eragiten dauen eh alor desberdinetan, ez? Ta hori identifikatzeko tresna da genero perspektiba ez, eta eta hortik abiatu dezakegu ba hori, e, ba sexismoaren kontrako edo machismoaren kontrako, edo machismoa alde batera guztien duen beste eredu bat, ez? Eta, eta horrek suposatuko du, ba ez derritasuna gaur egun bermatzen dituzten zeinbait ere edu edo edo gauzatik bat alde batera utziko ditugu, la hori alde batetik, ez? Eta nik ondut jeneo perspektiba arkitekturan edo, aplikatzea guztiz beharrezkoa dela, ez? Identifikatzeko ze gauzetan bermatzen ari garen edo errepikatzen ari garen ba, eee... E, ba, e, berdintazunaren kontrako zera, ez? berdintazunaren aldeko eh, postura bat izateko, jenio perspektiba aplikatuta, kritika hori aplikatu behar hori alde batetik. Eta gero, parte hartzea heran ikustu dut, bueno, epizkaz komple joa da, baina, eh, ziritzu zaigu, ba, urbilketaren zera hori evidentea da, eh, arxitektoret egintza, eritargoa eh, eta bizartea dut, iko urdil behar du, eta gainera benetan demokrazia ez egiten bat baino gobernazio oso ezcasada. Pardon, hortan e, gehiago landu behar dugu, parte hartzea eh ikusten eh eiparraldeko herrietan e, identifikatuago dela da urrengo pausua, ez? Eh gizartea ja nagusi, bueno, jotzen bali badugu, ba berai eza gizartean sinistu berdugu, ez? Gizartea capaz da jakiteko zer hartuen, no lan aituen debateak asumitzeko eta konsensoak ez eh? Eta gero parte hartzea begai nik uste dut e, ulertu dar dela de begai teztu inguru e, konplezuago batean eta guk abidez ulertzen dugu parte hartzea gaur egun irikin ematen dela baina gehien parte hartzen dutena direla komunikabideak, irudiak sortzen ereduak zaltzen ez eta zeinbait interesen e, propaganda edo, edo zera egiten ez? komunikabideak hande batetik, politikariak berzendetik eta empresariak hande batetik, badaukatela bereien parte hartzeko ego formak, ez? Za, e, parte hartzeko, izitzeko, ez, eragina izateko, uruan gupl, parte hartzea, bizartearen parte hartzea e, planteatzen dugunean, de bai da, gulartzen dugulako guzti horren aurrean, de bai normalak, persoena normalak, umeak, zarran, lanileak, hau eh, zo delkarteak, ekologistak, guzti de bai, ahots bat edo parte bat izan behar dutelako debate bate horoko ronetan, eh? Ba komunikea bideak, edo politikariak duten bezela, ahotsa duten bezela, ba gizartea bai, eta gizarteko eh, perfil guztiak edo, edo desberdinak izan behar dute ahots bat hor bate horretan. Bueno, bukatzeko, aipatuko dugu, abenduak amabost eta amaseian, e, Donostiko Arkitektura Eskola negongo zaretela, e, bertan antolatutako e, jardunaldietan aldietan, Bukatzeko nola animatuko zenun jendia bertara joteko eta batez ere, nik uste espentxatzeko bakarrik arkitektu edo irigien kontu bat izango dela, baizik eta denontzat izan daitekela. Ba, Niko animatuko dituzke, gu behintzat egin ditugunean horrelako jardunaldiak edo eta hierrak, azkenean jendeak ikusten du lako, gu lantzen dugunera da gu bezala jende pilo bat e, arkitektu eta egintza ikusteko modu berri edo honetan, e, ba dugulako golfa pilo bat esateko, ez azkenean berdindu arkitektuak bat izatea, berdindu agustio bat egi gulako egunerako bizitzan ze gabe ziditugun irian, eta debat hortan ikustu duta berazpazuna badela ere, ikuspuntu esperientzia, ba, uso elkarteak, edo jendea herrietan, auzoetan elkartetan dagoen jendearen ahotsa entzutea, eta horrekin e, debatea, batzakit, e, osatzea, edo danen artean osatzea. Nik beti pilo bat ikasten dugula, nik beraiek gutatik ikaste dute, badagoela arkitektura perigintzari buruzitzeiteko beste modu bat, uler gaia dena, Oza, eta guk ikasten dugu, ba, bedai, Beste ikus, eiria ikusteko eta dizitzeko moduak, eh? Ba, bueno, Jane Ruiz, eh, iria kolektiboko kidea, mi esker gurekin egote batik. Zuei. <risas> eta eh, beste bat arte, igual. Vale, mi esker, Mikel. Agur. Agur. este himno, traigo la pura verdad Incierto y crudo destino, mi canto contigo está Mujer, te canto a este himno, traigo la pura verdad Incierto y crudo destino, mi canto contigo está En penumbra vive ese preciado ser Por no poder decir, soltar su voz al viento cambo dando, dando amor a veces no reír, sin lugar Kantxeta irratiaren sintonian Oian erruiz izan dugu telefonaren bestaldean Iria kolektiboko kidea Sociales, Genero ikuspundua zirigintzan aritu geraberarekin Eta bai aurretikan ainararekin, e, bilgune feministako kidearekin progreso, seke, un gran Eta minutu luze gelditzen zaizkigu Hora hendikan baditugu gauza batzuk komentatzeko ien artean hurrengo asteko auzo otsak berezia edo gaur gabeko eh, bertso afaria Me resguardo en el api, respiritu, el espiritu, se siente happy, nada personality, traza, real a ti mujer, creadora de razas, maltratos físico, castigo duro al que avasalla, woman, no stop, la batalla no está ganada, resta mucho por andar en esta ganga, juntos la guerra estará triunfada, onde you want respect! No Hoy por mí serás premiada y sobre Continuaremos la batalla Toda esta mierda se acabará Tu posición ya respetada A altos niveles ya está apoyada zenuten mailen lujan bioren bertsoa, ez da gongo gaur irunen, ekaten, baina beste bertsoa lari apartak izango ditugu, e, bertsoa farian, e, antxeta irratia eta irunabar e, bertsoa eskola antolatzen duten e, bertsoa farian, gaur ekaten beratzietatik aurrera e, ba, euskairaren eguna ospatzeko eta baita ere antxeta irratiaren amargarren urte urrena ospatzeko. Esan... Guk, ik, guri ataketamak Euskarazik, hasi ziute. Euskara galtzi apena da. Ba. Nitzako, eh? besta asko esan gulte. Ba. Entzun... Bai, eta etzen, hasta penian, etzen bate horrein bezala. Zer orduan baitziren, uh, idillak, beren... Adierazi... Uh, bueno, Errepublika Plazan, kafeam dia zen eta oso alaia. Antzatea irratia, luzaroan bizi... <laughs> <laughs> the lilac growing up the wall Eta entzun behar dugun abestia, txinaurriak Mikel Laboari ikasitako kantak diskokoa da Bideut zigiluak ateratako disko berrilla Eta gure Moskuko lagun guztiei dedikatzen diegu LAMBROAK izkutatzen ganean. izkutatzen duen, ez didanean ikusten ustean. Horodulan hasten baina iz, izkutukoan nire baitan pizten diren mazter miresgarriak ikusten. maite gure bazkerrak klambroak Hizkutatzen dizkidanean Maite diut maite gure bazterrak klambroak Zer kutatzen duen eztidanan Hikusten, orduan ashten baina iz, izkutukoan baitan bizten diren bazter mire esgarriak hikusten. irubbikoitza erriotxak.info irubbikoitza erriotxak.info Eta bueno, e, minutu gutxi gelditzen zaizkigu herriotsak bukatzeko, hauzo hotxak bukatzeko, bederatziak baiaia bos gutxi dira E, eta salduko dizuet zer entzungo duzuten orain jarraian zer bederatzeetatik amarra karte e, gure irratiarekin konektatuko dugu baina gero amarretatik amaika karte e, ba, eprako saioa, e, estatuko irrati komunitarioak egiten duten saioa e, egongo da eta amaiketatik ama bia karte hau e, ba, zo hotxaken errepikapena dena den gaurkoan lehen esan bezala bertsoa faria dago eta beraz e, egun batez behintzat gomendatuko dizuet irratia itzaltzea eta jaistera ekatera Mosku Plazara bertan Kriston giroa egongo dela eta eta bestalde gogoratzen dizuet eta piska izango nahi sei gai honekin baina e, garrantzitsua da hurrengo e, ostiralean herriotzak berezia eingo dugula ptp inguruan e, lurralde antolaketarako lan bereziaren inguruan bertan gonbidatu desberrinak izango ditugu, baina gonbidatu garrantzitsuen ak zuek izan behar horretarako bide desberrinak dituzute parte hartzeko, erriotxak.info zuen komentario utzi desakezute antxeta.soziala arroba antxeta gmail.com Email idatzi dezakezu eh? edo bestelaz, ba 8 arte egingo dugun saioa zuzenean izango denez, e, Telefonoz deitzen du zute antxeta irratiko telefonoetarara. Beraz adi egon eta parte hartu saio berezi horretan. Runar dut gaur esperantza inus ez sambadutaintza. Af因 disappointment Agur esango dizuegu, rengo astean gehiago, sortzietatik bederatziak arte egunero herriotsak. Bihar goizean lar larun batean, antxeta mina dago, silozibeko partea bakarrik, amaiketatik amabiterdiak arte. Ibandean aldiz, herriotxaken noberena, sortzietatik bederatzi terdiak arte, eta bederatzi terdiatik e, amaikaga, amaikak arte e ba amaika arte bakar barkatu zirrikitoetatik silozibe irratiak egiten duen saioa eta uastelenean hemen bueltan eh uastelenean bueno, bero koneskak izango ditugu beraz adiego egunero 8 bederatziak arte antseta irratia herri otsak Asteburu, Ona, Pasa, Eta, Ondo, Ibili, Agur...